Кров та імунітет Нас оточує безліч небезпечних мікробів і вірусів, але ми хворіємо лише зрідка. Від їхнього вторгнення нас захищає імунна система організму. Перший бар'єр на шляху інфекції – це покриви нашого тіла. Але якщо хвороботворні бактерії і віруси проникли всередину, то в боротьбу з ними вступають лейкоцити – Деякі з них можуть безпосередньо поглинати мікробів. Ця битва не завжди закінчується перемогою лейкоцитів. Жовтий гній, що виділяється із сильно інфікованої рани – це скупчення загиблих лейкоцитів. Інші лейкоцити виробляють антитіла – речовини, що захищають організм від бактерій і вірусів. Для боротьби з кожним видом збудників хвороб потрібні свої антитіла, і на їхнє вироблення організму потрібен певний час. Ось чому, занедужавши на кір, людина видужує лише через пару тижнів. Проте повторно на кір вона вже не захворіє. У крові в організмі вже є антитіла проти збудника кору, і людина набуває стійкого на все життя імунітету. Імунітет виробляється і у людей, яким зробили щеплення. Щеплення або вакцинацію винайшов у XVIII столітті англійський лікар Дженнер. У ті часи всюди лютувала небезпечна хвороба – віспа. Дженнер виявив, що нею не заражаються доярки, які мали справу з коровами, хворими на коров'ячу віспу. Безпечно для людини. І тоді лікар запропонував штучно інфікувати людей коров'ячою віспою, щоб урятувати їх від віспи справжньої. Як виявилося, віруси, які викликають ці захворювання, дуже схожі. Легко впоравшись із коров'ячою віспою, організм навчився виробляти антитіла, що перемагають збудника справжньої віспи. Цього ж ефекту можна досягти, якщо прищепити людині ослаблений збудник небезпечної хвороби. Іноді в імунній системі відбувається збій, і вона починає сприймати безпечні білки, що містяться, наприклад, у пилку рослин, як небезпечні мікроби. При цьому у людини з'являються ознаки, з яких розпочинаються багато захворювань. Нежить, запалення слизових оболонок, підвищена температура. Це явище називається алергією. СНІД або синдром набутого імунного дефіциту – одне з найнебезпечніших захворювань, уперше виявлене у 1981 році. Від нього поки не існує ефективних ліків. СНІД викликає вірус, який руйнує імунітет.